د او له او على رسوله ان uh, -oh. وحلي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي زمان دقر عنه هكيم أسول ایکی پرون موږ د حکیم د آداب او ذکرکو چې د الله <سؤال> د کتاب د ذکر لپاره کوم آداب ضروری دي چې د هر آداب له حاصل او سات له شی الله د کتاب علم او فهم اسان کی بیاضی مضمون کیمو شورو چې قران حکیم موضوع شدا تیل علماء عنوان موی او ترجمه الكتابه مورتاوی لكزن و خيو کتاب په خاص مشاله موضوع باندې ولیکلې شي دا غنه لا او کې نورم ډېر مسائل وي و اصل مرکزی موجود کتاب یو خاصه مسئله وی داتا دا صفر نور دی چې د قران حکیم موجود دا الله د وحدانیت دی او والد طوله انواع بیان کړي او سمره شرکيات چې موږ دو سول دی کتاب کې یو کم شکیتنی صفحی ترا رسید دریو. ورہ خدمت کی دا در خاصم دے جکم طالبات و طلبار رسط راغبی. بدا تیر شوئی سباک تاسو ال تا وانوائی وی. ویگو رئی دخپل و نور و طالبات تا و نایا کمی معلمات دی نزدک اے. انتم جکم طلب آئی کرا عمرو سراغلی نگا کم اصول چی پیر بی پدی نظر واچا وئی او چی پوہی گئی ننو تپو سو قیداغے پارا کی زموند دی موجود پارا یو آیات دی د سور خود اگر ایدو لسم پارا سوار لسم نمبر آیات دی چی موجود قرآن دا الله د وحدانیت بیان ده او نفی د شرک دا سوره لسم نمبر آیات وګورئ او دا دیار لرسمم د دې د مقصد د بار د سره تړلې ده یا لسم آیات نوې ام یقولو نفتراه بلکوا ایدہ کافر نافتراه چې دا کتاب دی پیغمبر علی السلام د ځان جوړ کړي دا قران وې د ځان جوړ کړي قران الزامی جواب کوي لوفر معی فو بیا عشرې سو مسلې رالولو کوي په لسو سرتو نو سره مسلې په مسل ددي قرآن چې تا سوایي چې دا زې کې غبر علی د ځانه جوړ نستاس عربی جب دا لغت مدی زیتاسم یو لسورتنا جوڑ کئی لسورتنا یا مطلقن دی یادا سوره هودی یو لسم سورت دی دی نمخ لسورتنا بور تیرشل سوره فاتحہ بقرآ علم ران نسام ایدہ أنا معرفاً فألتوا با يونس لس سورة نتيرفل فأتوا بعشر صور مثله زيرات للو كيف يولسوا سورة نصر مثله فمثل دي قرآن مفتريات جدا زان نه جوړ کړی شي ودعو راو بل منسات واتم هر واسو چستا سو وسو تاقت مندو ن الله ما سوا د الله نا اے کافر خو خدایا نمرو بل معبودان باطل او نورم مخفل مشران رو بلې او د قران مخاوله او کيول لسوره ن جوړ کي ان كنتم صادقين کيتا سو پدي خبره کې رشتي دي چې دا کتاب زموږ پیغمبر د ځان جوړ کړي فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كِدْ وَتَرْجُمِيلِي دِلکُم کی خطاب کافر ہوتا ہے نو بیاو ګور ترجمه دا اسشی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کئ چری جواب درنو کو تھا سوتے مشرکان استاسو خدایانو تاسو کو په سوره جوړکړي او ټول مروبل شراشی موږ د قران مقابله او موږ شر د قران مقابله کې فلصو سوره جوړولو کې مدد وکړي فإلم يستجيبوا لكم کثر جواب درنو کتا شتا اے کافرو تاسو دی خدایانو فَعْلَمُوا نُفُوهَ شَيْءٍ عَنَّمَا أُنْجِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ چِبِيشَكَ خَبْرَ دَادَ بِلَنَ دَادَ كِتَابْرَ لِقِلِشِ دِكَ عِلْم دَ اللَّهِ نِتَاسُ مُقَابَلَ كُولِشَيءٍ او نمو پسو نخدائيان مُقَابَلَ كُولِشِيءٍ د بیاو کتاب دکمه مسلې د فار راغله غ مسلو منی واللہ الہ الاه او مسله دا دا ش مشتهبل حق دار د بندګي مشته د عبادت مستحق الاه مگر دا یو الله دے فَهَلْ انْتُمْ مُسْلِمُونَ نو آیا ییتا شیشلام قبل اسلام قبول کیبا یو ترجمه آیات مبارکہ کی دا او بری دی باندې شپ پښول ذیمدار لکه کوم کی حساب د مؤمنانو ممانو توي تاسو کافرون مطالببه اوکه چې تاسو وای کتاب د ځان نه دله په غمبر جوړ کړړ لځ اولس سوونه جوړ کوي فلم میستجیو لکوم که درنو کوې کافرو لکوم تاسو ته مسلمانانو فلهمونو پوه شي د مسلمان خو پووهلی لбя بمانا شي فثبو على العلم قد علم خلق شي دال الذي هو لواحدانيت كم علم نفعلوا خلقو مزبوت شي قد علم انما انزل بعلم الله تشبش کرا لي گلي شو ذا كتاب به الله او دې ټول کتاب دراله ګلو اصل او مرکزي مساله سلا والله اله الا الله دا چې نشته دې حقدار د بندګي مگر یو الله دې فهل انتم مسلمون ک خطاب مومنان ور تشدید قدید دې مترجمه کینو مسلمون په ماناد مخلصون نه آیا ایتا شو مخلصین جوړی دنکی ځکه د اخلاص مرتبه د اسلام د په سزا بیا مسلمانون په ماناد مخلصون شین نو قران حکیم راغله ده د فارغ دی چې د الله د وحدانیت وځاحت کی او ټول انوا د ایمان توحید ذکر کی او د ټول انوا او د شرک رځ کی د کوغره د دی دیار لسمه فارې اخر سوره ابراهيم اخر نه آیات 25 سم نمبر هذا بلاغ للناس هذا دا سورت یا دا قران بلاغ للناس تبليغ دفارد خلقو یا پورا تبلیغ دے مکمل د تبلیغ نصاب دے ولیو ضرور به او د فارچو ير له شي ديفه قران وليعلمو د فارچ پو هشي دوي انما هو اله واحد چبیشک خبر داد بلندہ هو الہ واحد دعا اللہ محبود دے اکی وازے حاجت نصر قول والدے مشکلات دفق قول والدے واحد یوازے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دې د فارا چې نشي حتې نه حاصل کی خاوند د عقل نو لوکل شي منتدا خبره مخیل شوا چې د قران حکیم اصل او مقصودی موضوع هغه د توهید د ټولو انواع و بیان دی او د شرک رد دی رزمون په اصول کې د پښتو مصفحه کې البحث السادس تفصيل التوحید سپدم بحث دی د الله د توحید تفصيل او وځاحت دا التوحید لغتن مصدر د باب تفعیل نه یووحد توحیدا او ربوی وحد الشیع اذا جعله واحدا چکلاغ ایکی یو گرزه او ربوی واحد و احد و وحید ای منفرد چیزان تا احد واحد نوف اللہ تعالی واحد اللہ یکتا دے اکی یو دے اے منفردن عن الانداد والأشکال فی جمیع الاخوال اللہ اکی یوازد دے شرکاننا او دے اشکالنا پا جمیع احوالکی فالتوحید هو العلم باللہ ہے واحدا لا نظير له توہی ستاوی دلی خبرې لم نه چې الله پداسه حال کې د چی کیواز دې بازار تو صفاتو کې سوخ شریک نشتا لا نظير له ایسو کې مثل نشتا فَمَن لَمْ یَعْرِفِ اللّٰهَ كَذٰلِكَ چاشی الله دا سیول په جنت او نی سیفد الله په اننه واحد اللّٰه شریک له چہ دا الله یو دیو شریکی نشفه انه غیر موحد اللّٰه الله توحید نمنه او پا اسطلاح کی توحید ستا ہوئی نولماء او دا سی تفسیر کرے ستا سلو شولو کتاب کم نے وفی اسطلاح اہل الحقیقہ پا اسطلاح اهل اہل حقیقت والو کی توحید ستا تجرید الذات الالہیہ ان كل ما يتصور في الافهام ويتخيل في الاوهام والازهار يوازي والد ذاته الالهيه دهره غنا شذا غي تصور کی دیشی په فهمونو کی او خیال راضی په اوهام او ازهارو کی او بازِ علماء او دے توحید اسطلاحندہ سی تحریف کریں افراد اللہ تعالی بالربوبیتِ والعلوحیتِ والاسماءِ والصفات یوازِ والد اللہ دیکھ وبرربوبیت کے لکرس تو ضربویت تھا ورکئی تفسیر رازی چې توحید فیر ربوبیت ستوئی یوازه والد الله د قربوبیت کی چې خالق دے مالک دے رازق دے او اولوہیات په عبادت او بندگی رہی کی الله یوازه دے جملہ عبادت به یوازه الله کیږي او باسماء او صفاتو کی یکتا دے نه باسماء کې څوک شریك نشته صفاتو کې شریك ربعه علماء دشت تعریف کړي وهوه اعتقاد به ان الله واحد لا شريك له في ربوبيته و اولوهيته و اسماءه دا عقيده ده چې الله یو ده سو کې شریک نشتا نه ربوبيت کې نه اولوهيت کې او نپاس ما اوکی نپس صفات اوکی او د دیو لوحیت او ربوبیت تفسیر رست و رازی اتا ستا مخ کے دا خبرمشو و جدا ستا مخ کے سبب گو چا چاہ وای بھائی تاکو ان اللہ سوچتوں کو دشگر جیچا کرے کنایا اصیل اللہ سوچت کو دیو دلوشتوں کو بیتا سرنا شامل کو بھائی وراس الاسم موچه تاوایی زیو بیان تلالو نوزاد سر بیان که هم سوک دیجی خور لور بلا جګړو جگر و برخ ور کره نسو یو ځل جده یو سلید آسو جد نا بیان چه بس ما کس طوی بیر لر خوشحال ایم ننخوی کس مو پیدا خوشی خور لور ته بیلا جگر و ور کره راغاسلیو خان دلوی دا د ورځې نه الهاسوشت کو میدان خاصته چور ته وایې بای دغه راسی لاس موشته وی تاسو ما سره وعده کړی چې اصول او کې بمخ کې سبق ګورئ او چا چې ګور دی فلګور دا دین ټول منل دي کمه طلبه او طالبات چې من نه وکړي نو مثلا ټول خلشې لبس توحید اگر چې قران حکیم کې ندې څخه کر لیکن ماده توحید قران حکیم کې ډېر استعمال شوې ده لکه سورې اخلاص کې وایي د 파ره تی لیکده خو دې شرط کې ډېر شمه 파ره د آیات روانې دي قل هو الله احد دا احد لفظ ګره ذکر ده ماده توحید دا په قران کې ډېرې استعمال شېره لکه سور اخلاص کې اروف موږس کې وایو قل هو الله احد نو احد د توحید مادره د ذکر شی درې ګورې سوره بقره کې دې مبارک ګورې آیاتې مبارک ګورې یو صلی درش په تم معاد توحید قران کې ذکر دا و إلهکم إله هو واحدن لا إله إلا الله او حقدار د بند گئی ستاسو لائک و مستحق دے بادت ستاسو الہو واحدن معبود یو دے نگور واحدن دا توحید ما دا ذکر دا قرآن کې لا الہ الا ہو نشت دے بالحقدار دا بند گئی مگر دا غیو الرحمان او رحیم او مهربان او الرحیم او رحمتونه کامل او مکمل لیت دا رغو غری دغه ماده الله سوره مایده کې ذکر کړي دا چې په زې نور ډیرو آیاتونو کې راغلي شپګم پار کې سوره مایده او ګورې او آیات مبارکو بوریدری او یایم نمبر لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثا شپگم اپھاردا آیات دیدری او یایم نمبر اور سو کا یا چې عادت مو جوړ شي لقد كفر الذين بيشك اله العالمين وي كافر دي هاو کسان قالوا چی غيواي ان الله بيشك الا سالت ثلاث در ددريونا ادا دنا سوارو دي شایه نو اغایی وی وی وی او الٰہ عیسی علیہ السلام دے او ذوی میں مردہ او سرم اللہ دے و ما من الٰہ او مشتے دے حسو مستحق او لائق دے عبادت او بندگی ری الا الٰہ واحد مگر معبود او د قران معجزه توحید قران کې ډیرو ځایونو کې استعمال شوی داسې یا تر دننه موني پتو ورو نور به تاسو به اړه شوی د ارنګ توحید په حدیثو کې استعمال شوه دا لکه حدیث د مسلم شریف دیوش په تمشه فهد وصولو کې ره ان یه محمد ابن عبد الله ابن شیفی انہو سمعابا معبد مولا ابن عباس رضی الله عنہما یقولو سمعتو ابن عباس آو ایمان ابن عباس رضی اللہ عنہما نوریدنی یقولو چی فرمائلی لما باعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کلچلی گلیو نبی ریح السلام معاذ بن جبل رضی اللہ عنو الان احوی اہلی یمن یمن والو تے قاضی جوڑ کرے ہو قال لہون وغتد اللہ حبیب فرمائی لیو انکا تقدم علا قوم تی اداسی قوم تزی من اہلی کتاب اہلی کتاب دی فلیکن اوول ما تدعوہم يلا اي وحد الله تعالى نوشي يا ولا شي غيره بلي چې الله اكي يو غړي وګور اي وحد الله تعالى ماده توحيد قران خراغلي حديث خراغلي फायदा عرفو ذالك لشي داو په جني ايمان او توحيد په ف خبر هم ان د خبر ورکه الله ق د فردو عليه خم سواین في یومې هم واللتې هم الله په دویبانې فراسکيدي پیلزمون جونا دد په ورزه شپ کې ف دالو کله چې دی کل نو خبر ووره الله فتهدو عليهلی ځکته زکتن وال اللہ په دویبانې ځکار ددي په معلوو کې فرس کړی توښو من غنی ی هم ف تو رددوړله فقيېم دا به دځ د مالداره ناغستې شيیو فقیر ته بهوا په سکولې شي په داقررو بظالې کو ددې خبرو قرارکیوکې کی فښ من هم نود د ځکاتالله وتوقع کرای امام وال الناس دخل کو دو غره مالون نبزان ساتي اسلامی حکومت چ عامل رولي یا غره شینالی انب بیکار شیلی برکی درمیاں نشه په زکات کې اخلي دارالمسلم شریف حدیث ته ابن عمر رضی الله عنہ کې علیه السلام فرمایي قال بني الاسلام علی خمسه اسلام بنیاد دے پا پینزو سیزنو علا این وحید اللہ یودا چی الله اکی یو گرنلشی دویم و اقام صلاح درے محیطہ الزکا او سلورم و سویام رمضان درمزان فرزی روجینی وال او پینزم والحج فقال رجلن الحج و رمضان ورہ خبر التکا قال اللہ سویام رمضان والحج ماذا پیغمبر نے اسلام ناول دو رمضان روجیو دی دلی بیا حج حاک ازا سمعتو بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نداز توحید مانائی لقوی او داغی مانائی اس الہی تا سوار بعض العرب علماء, علماء تقسيم كي بعض العرب علماء وي اقسام دل توحيد بدريك اسم دي لكذا استاسو دل وصول بدوش بيتما سفقه دا ازان في فو يويدا يو زمود ايمانو عبردا يوتوي توحيد في الربوبية لگتا صلی الله علیه وسلم ورو کوي دی بل صفه کې بروبوبیت او فی جن دیشی د هیند توحید فی الاولوهیت اوریم توحید توحید فی الاسماء والشفعات دا الله غ توحید دا فدریو اقسامو کې باز علماو منحصر ګرځول دي توحید فی الربوبیت ستوعی افراد الله تعالی با افعاله الله بخپل کارونو کی یکتا یو ګړن کل خلق لك فی ذاقولک یا الله یا واجله بل سو کی شی پیدا کوله والملک یا والملک په بادشاہی کی आवाज ده اللہ ده طول و مخلوقات و تدبیر کئی وَلْعِحْيَا جو اندیکول کئی وَلْعِمَاتَتِ اَوْ مِنْكُول کئی وَنَحْوِ ذَالِك دی تاوئی توحید فی الربوبیت او دا ربوبیت ماخوز دے د ربنا او رب فالون کی تویلے کیگی نو دا دی کسم توحید نبراد د الله د مخلوقات و پیدا کول دي باد شاهيدا او تدبير کي یو غنن دي او دا عقيده ساتل چې دا الله نه بل خالق پیدا کول کې نشتا لکه زمر آیات د 26 نمبر لا الله نه بغیر بل سنیشا خالق نشتا لیکن گو رسلی رشنی میں پارے ابتداؤ گو رئی سورہ زمر اغیق رازی رسلی رشنی میں پارے ابتداؤ گو رئی آیات گو رئی سلور شپیت دو شپیت ام نمبر اللہ خالق کل شئن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ الله پیدا کونکه د هر شي دے نو ورشی تاسو پیږی دل تاسو دی آیات کې توحید د ربوبیت څه د ارشی د نش نش نشټ کونکه د هر شي پیدا کونکه الله نه وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ او دا الله په هر یو شي مواف زو ځ موار دی داګې تویدربوبیت دی دوي دا یده ساتل چې د الله تعالله نلاوه د بل چا کامله بعدشای نشته لکه د سرورې بل کوله یا توګورې تباره الذي بیاې هلمللو کامل مکمل بادشاہی بغیر دا اللہ ندبل چانشتا ایک د چاہتا نمگڑی نمگڑی دا یو سو رضی دے بل رضنان بادشاہ دے سبا فکیر و گدا دے نو اول آیات دا سور ملکی وی سبارک اللذی بیدی ہی الملک اول آیات د سور ملک برکات والذہ غزات بیته الملک چپلاس داو کی بادشاہید دا مکمل و هو علی کل شی ان قدیر اعوذ باللہ فہریوش قدرت و طاقت لرن کہہ رسول یاسین فاخر کے براشی فَسُبْحَانَ الذي بِيَدِيْهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْهِنْ پاکی دا غزات لرچ دا غلاس کے ملَقُوت دا مبالغی سی غلا دا هر یو یوش مکمل بادشاہیلا او توحید کر الوبیت دیتاوئے دا عقید ساتل کی دا الله تعالی نیل او کامل تدبیر کوم کې لښتہ لکه دې آیات وګورئ د سوره علیف لام میم سجدی په 28م کې راځي آیات مبارکه وګورئ پینځم نمبر یو دبیرل امره من السماء ال او دې درس کې غوړ اختصار مقصدی نو ګوډي بزرګر خزوي آیاتونه بزر ذر راړوي رسو موږ استاس والله دې آسانه کې په سر ډیر کار لري بھائی یو دبیرل امره تدبیر کوي الله د هر کار په خپل من السما العروې د اسممان نظم کتاب د هر شي تبییر د برهسمان نهقطته ل ثم ل بیا بهورخی چې دا د الله تخیو من پاور کې کاهې قدارو چې دا دازه د او ورې ال الف سې منما زر کا لدا غنہ کتاب شوش او یاد کی نورم گن تر جو می دی عاشور سرور اسو ان شاء الله بیا وکو دارنگدا عقیدہ ساتلی چې دا الله نه لا او بل سوخ رزق ور کون کې لشتہ لکه سوره ہود دو لس میں پارے په ابتدا کې شپږ وما من دابتهن في الارض الا على الله رزقها ذول سمي pare awwale ayat te wainishtays yaw zindasar magar daagh de rizq zimawarid cha pala sukeda aw shukruba ase che de rizq zimawarid allah la sukeda ek da bal cha مونکہ دم رکھی نہیں او حسد دنہ دیکھنا کہ جیسے لاسو کے رزق بے نباس بیابا خلکو نا جیازو نا جوڑو لنہ بیٹم بم جوڑو لغو بس رزق بیبندو لہسنے کون شکر و سہی ایچہ رزق نچالا سو کرے دیو جنہ الاحل آلمین سورہ بن اسرائیل کیوئی کفار و توئی قل لو انتم تملکونا خزائن ربی اذا الله ام سبتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ويكما درف خزانو مالكان تاسوي لو په خواب مورثه تا ليل بولوي قتور وي وي انسان لته گره اي په يور ست دي صاف کړو چې فن کو نن د برا خراب نو ارخطای د غراغه لوجده په خلاصي کې زبر زربه ولله تعالی له ګولې وې هي دي يوي رزي د ټماوي دنيا د انسانانو د قرق به سبراندا سي يا بھائی دګدا يورځه کته له وې ندي بسو شوي وې ولبه تنګشه زبر زربه ولله تعالی له ګولې وې خو الله د اريو شي خزانه د چا په لاس وکړي وګوره د ارشي خزانه دي او خلاصي ګنا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَإِدَا سِ شَيْءٍ نِشتَجِمُونَ سَرِ خَزَانِي نِشتَقُمُونَ گِهِ پاندازرح لیگو تا زوری دستر کو خزانی دی دا سی انسانان پیدا کی گئی او خزانہ کے کمیر آگلی اوز بیوئی اوز ترگور کئی دا هرشی خزانی دی دا اللہ سر ادا خزانی محفوظ پرتی بنابر ضرورت اللہ سر اې دوغله دا تیل د مخکې نو دي زمکه کې كوس پیدا شو تا شو دا زمونږ دی علماء لیکلي مولانا محمد تقی عثماني رحمه الله ذکر کړي وایو وه دنیا کې پېټرول او ډیزل د څه کمو چې بارې دوايي د فارا په ډېر په تکلیف پیدا کړي او چې ضرورت راغې نه نه د تیلو خزانه روانې کړي چې نه دي تاسو ګورئ دا کې سائن وی سائن شو او ژوبرد پټاوی او دې سروشت دا مخ کې نه موجود او کوس پکې دی رويستو دا پروتو الله لپاره ضرورت نشتا چې کله ضرورت شو وما ما ننزلहू الا بقدر المعلوم نو زه هر شي خزانی دی الله سرا د ګرتا عقیده ساتل چې بل رزق ورکون کې نشتا دارنګي دا کید دا ساتل چې دا الله نه علاوه بل څوک مړک مړکون کې او ژوند له کول کې نشتا لکه سور یو نه سيات درڅلي کله وګره پدې قسمت توحيد باندې د نبی سلام د زمانه کفار اقرار کولو تا تکافر منلا لکایا سونه د مثال پتور یو آیات ګوره د توحید فیر ربوبیت کې د نبی علی السلام د زمانه د مشرکانو مسمونو خلاف اختلاف نو دا غیم بدلو لګو ګری سورې لقمان چې توحید فیر ربوبیت مشرکانو منلو سورې لقمان یوشتمه فارک راضی او آیات ګورایدغه بسوره لقمان آیات ګورې پنځم نمبر ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ولا ان صار ثوم حبيبك لدي مشركان ان لي تطوسو بختنه وكا من خلق السماء والارض سوق دي في داكري دي اسمانو نوزمكي ليقولن الله نخام خا ديب الله نگر توحید خر بوبیت مشرکان من لو کل الحمدللہ او فرمایا حمد ندی خاص اللہ لرا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر پجوی کی پوہی گنام دارمی دانور ایاتو ندی سور مومنون ایات تیلکلی در تا ات اللہ سم شفقت يا يم نه واه يا يم نه سورن تبو تيات دے یاد زخرفيات دے چې توحيد خیر ربوبیت مشرکان او منن تسلیم اولو اے بلکې دی بارکیو جامع آیات وګورې نو دا ټول خبره براجمک وګورې سري نو نسيا ولسمه فارکی چې توحيد خیر ربوبیت او دا غير طولك شام مشرکانم تسلیمول سوره یونس یو لسم پارا کراجی آیات مبارک او غرید سوره یونس د سوره یونس آیات او غری یو قل من يرزقكم من السماء والارض يلسمفارد يو سري يونس او يديرشم دي يو ا اتشر توهيت تو، تو في الربوبيه في جده ذا كفار منو غيم من انكار نقول قل فرما يا حبيبا او دي مشركان نتفوشكا مای ارجو کو من السما و الارض وی سوق دے رزق در کئتا سو تدا اسمان او کنا باران سو کو او زرغنی سو کئ گور ارتفو سر جواب در سو گورای فشیقولون الله زر دے دیبا موی چی الله وَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالَّبْسُوَارَ سوگ دے مالک دے غوغونو استرگو دے غوغونو کی داوری دو دا طاقت چاہ چولے دے استرگو کی دلی دو طاقت چاہ چولے فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ زرد چی دے ہوئی چی اللَّهِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ شوکراو باسی ژوند دے دمڑی نا ويخرج الميت من الحي او شوکراو باسی مړد ژوند دي نا ګرد دانی او د اډوکینه ژوندے بوټه پیدا کو دمړي اگئی نه بچیر او دے کافر او مشرق پکور کی مسلمان پیدا کو او دے مسلمان پکور کی کافر پیدا کو او دے جاہل نے علمان او زیگول او پیدا اکل او دے علمان انہیں ناپوہ پیدا کل فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ زَرْدِ چِ دَيْبَ مِقْرَارُ کیچِ اللَّهُ اے و <وصحاب> یصبر <صحاب> درته یو خبرش میرم و <مان> مئی وتبر <يدبر> الامر اے <أيه> کافر ذ ہریو <يو> کار تدبیر سو <سوکائن> کئ <فسا> یقولون الله زرد چ دی بوای چ الله <فقل> افلا تتقون او فرمایا ایا تاسو سود الله نه یریږئ نشئ د غیر بندګی ور سره کوي نو الحمدلله توحید فی الربوبیت روپې شته سو په په نه او دا کافیر منلو دا کافیر منلو د توحید فی الربوبیت دېته وای وګوره چیدہ اقیدہ او لرشی اللہ رب العزت پخول وجود کی چاہتا محتاج نہ دے پیدا کا ان کے دارشی دے تدبیر کا د کے دٹھول عالم دے جو ایک توحید فی الالوحیت توحید فی الالوحیت دے توائی افراد اللہ تعالیٰ جمعوا باې زاهرتې والوا نه قواًعملن وون باه د پې ماې والله کا نه من کاهتهلولویت دیته وي یوااضې والې د الله د چچت دی په تمام انوا او اکامو د بعض دي که قولن دي کاملن دی, دی. تمام عبادتونو مستحق سوک دی او نکی دی عبادت دی ما سوا د الله نا کونہ دا کگنہ دا کمړ دی کجوندے دی که انسانان دی که پیریان دی که ملائک دی دا اولوحیت ماخوز دی د الہ نا او الہ معبود او د بندگی حقدار دار سویلے کی دو اصول درش په تماصفه کې وره یاني پټول اقسام د عبادت سره بس صرف بندګي دی او الله تعالی کې دی د الله نه علاوه هر څو او په هره طریقې داغ بندګي کېږي نو د شرک اګوره دا قسم د توحید شامل لږه عبادت دا د جوامع الکلم نه ده تاسو د احادیث کرام شریف الله حبیب وای اوتی جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم الله را کړی جوامع الکلم دي توئی چې لفظ مختصر ده او معنا او مقصد پکې لري ده لکه پورتو کې خلک وې په کوزه کې سمندر بن تمام پیغمبران د لفظ عبادت د تشریح په اړه راغلي موږ وايور روزانه وايور هر رکعات کې وايي یاکا نعبود خاصتا له موږ عبادت کو وسره جامع لفظی ذکر کو په ویلو چې خاصتا ترکو کو نو سجده دې بل کف راړو او کې یاکا نو صلی دې ویلې وی تعالی نوبیا بدی زکات روزې د بل لفظ نعوذو کی مزراغه روزه راغه زکات رکو راغه رکوع راغه سجده تواف طواف راغه دي توي جوامع الکلم بدان توحید فی الالوهیت شامل ده دعاتا بلکی دعا خود عبادت نه چھوڑ دے خلاصہ نا توکل استعانت په برواشه عبادت پیدا بدیو الله پزارت کی استعانت مدد بدیو الله له واړې استعاده فوق الاسباب په فنا hydride الله پزارتي عالیه واړې يرد خدای ته دو بحثه الله نه دا ټول اقسام د عبادت دا وخاسته الله پوری لکه الہ الا حکم کړه سورہ غافر چې د سورہ مؤمنه بوای سلیلی سمه پارکه راځي شوه ته حیات ث وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب یې ته لږه بدلګان وتا چې مار او بلې په خپل مشکلات او کې زما د رب وعده ده چې زه به شتهسو قبلو. ګانې قبلوې دګوره د دعا هوکمې کړی او د قبللوول س وعده واده خر یا د یاره به هم خاص دا الله دی لکه ش علیعمران يات څلوور م پااره کې وورې یو شل او پیزاو یایم سلورم پارکی یا رب خاص دیعو اللہ نوی ایک سو پچتر نمبر آیات گورید سلورم پاری انما ذالکم الشیطان یخویف او فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین انما ذالکم الشیطانو وی بیشکدغ شیطانو شیطاسو لے خبر رو رسولو دکافرونے یرولی یو خویف اولیاءہو قرن مانا پہ اعتبار پایاد کی تقدیر دے یو خویف اولیاءہو یو خویف کم بی اولیائی تاسو یاروول د خپلو دوستوونه فلاته خافو هم نو دد نه یارېګي ما وخواافافوني زمانو یاریګ شو غیر الله نه به یاې زمانه د خدا دو یارو ی دا یاره د خدایپته ظاهې صبحابو کې د ی نه یاره ریمان مناف د پایثوبیا را چاپورې خاص ده ا دې اسباب ولادت کیو شي نا سره یو یاري دو ور مو صالح اسلام تعالی هم څو غرضو داغه نمار جوړسو نو ولا مدبرن ا غائشہ کا اومنده کا الله او یک ورته کله لا تخف کله لا تخف <clears throat> ذاسباب بدلان دیار از مخلوقه او د اشیاء نمکی ديشي الله ولا تخافوهم ميري گئی ذوینا وخافوني مانو يري گئی ان كونتم مبير كايتا كونمنان درنګه ګوره استعانه او مدد فوق الاسباب صرف د الله نه بغخته شي لکه سوره فاتحه کې وایي یا تناعبدو ویاک نستعین پناهيبم فوق الاسباب د الله په عظمت عالیه باندې غوښته شي لکه سوره فلق او ناس کې د ذکر دې او د تغي الله د یوازه عبادت او بندگی د حکم کې ده تا عبدو اے تمام دنیا دیو رب عبادت و دا سورہ البقره کرا شي یا ايها الناس اعبدوا ربكم ا تما والو زي او رب عبادتو بدليو کي دا شا سورہ اسراء کرا وي لي چې دي الله عبادت او بندگي وکوي سورہ نساء کې دا مضمون راغلي اقور داغ توحيد في الربوبيه تاغلي چه تمام پیغمبران اللہ ده ده پار رالی کریو سورہ پیغمبران چو چې د یو الله عبادت ته رو بلی او د غیر ده عبادت نیم منی کی لکو گریتا سو دی بارکی سرین حل سوار لسم پار او ایاتو گریش پک دیر شم نمبر ناغ توحید فی الالوحیت دی د پااره ټولو پې غنمبرانو متونونه را بللی وو یاتهګور شپږ دیر شم نمبر والله ق بهس نه اف کولی او بشکر علی غل ونگ په هر یو مت کی رسول نو ذا رسول چې خپل امت ته برا غ نور ته فرمایلی او ان الله دا چې دی ول الله عبادت او بندګی کوي کرو خدا کا دا ک موج دے کا زکات دے کرو جلا سمره جملہ عبادت چي دي ان اعبد الله یوازی عبادت او بندگی او کوي دی او الله وجتن بوذ او او ځانونه بچ کوي دی عبادت غیر الله نه تواغو ترقشی سوی چې ما سیوا ده الله نه دا عبادت او بندگی کیږي رټو لوکی غمبرانو تیسرا بلکړو او الله د دې حکم کړي بار بار وا عبد الله ولا تشرکو به سُمْرَ سمرا سمرا یا دونکو دي یو الله د عبادت حکم دې او د غیر د عبادت نا من راغلی وګوره پدې توحید فیلوهیت کې د مشرکانو د پیغمبرانو سره سو جګړې په پرزو دی ودې د منلو توحید فی ربوبیت مشرکانو منلو توحید فی الاولوهیت کې دا یو اختلاف لکه ګورې تا شويهت د شوری شوار درویشته مفارقه راځي او آیات ګورې پنځم نمبر آیات انظم آیات د درویشتمه بارکه سورہ سواد راضی اجا علی الاله هتنہ واحدہ ان ها ذا لشیعن عجاب وشریکان د الله حبیب تراجمشی نو د الله حبیب ریس مطالبه حکومت ی ولای عبادت او بندگی ا داسمر پسو نو مو جوړ کړی د دې عبادت پرې زئی نو کافر وی جالل ال ال حسا آیا گر خدایانو د عبادت مستحق اله هو واحد معبود یو اے مون درې سو شپې ته جوړ کړی د دې عبادت او بندگی رینه مومنیکای وای دې یو الله عبادت وکوي ان هاذا لشی مون عجاب بیشکدا هو خامخايو شي ډیر عجيبا او ناشناله نو دا د وین کې سمو پوه شوې وای تر په سړي پوهې گئی الحمدلله وایي اختلاف دے د مشرکانو په توحید فی الوهیت کې انبیائے کرام مسالم او د آسمانیو کتابونو دعوت ሰده چې عبادت او بندګی به یوازې د الله کېږي مشرکان ور سره وني غټې مړی ژوندې قبرونه او نور به اشمار شي دونه چې د عبادت او بندگی کې او د ام بیاو قومز کې اتفاقی مسله ده د ام بیاو قومز کې سره اتفاقي مسله چې د عبادت او بندگی مستحق شوک ده لکه ګورۍ د سورتو سورال قران درې مफारکه درې مफारکه کې سورال قران او ایاۃ ګورې سنور شپېتم نمبر پمرد آسمانی کتابونو د ټولو پیغمبرانو کې توحید فی الاولوهیت اتفاقی مسله مشرکانو په خلاف کړه درېم فاراد ایات د سنور شپېتم نمبر قل حبيب وفرواي يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب يحو جو نوارو تعالوا را شيء الى كلمتين ادي ليكيد نو هات او كلمه د مراد بلکي د کلمی د مراد كلام او جمله مفيد دا او دا شي قران کې د راغلي ذکر د کلمی د او مراد څخه كلام نه تعاله راشی الا کلمت دی یوی خبر تا سوا بیننا و بینکم چې هغه برابر د پمنځموږ استادو کې په تورات او انجیل او قران کې په هغه کې اختلاف نشتا هغه اختلاف کی خبر استا الله نعبود الا الله دا چې عبادت او بندګي ونه کوو مگر دی او الله جملې عبادت تا دا کو ولا نشرك به شي ان نب شرك او دي الله سره په عبادت او بندګي رای کی څه شي ولا يتخذ بعضنا بعضا دبني سي باز زمو باز لرا اربابم من دون اللہ خدایان ماسی وعدال لانا فہن تولوک وعوری دل دویب فقولو شہدون ورتوائی گواشی بے اننا مسلمون چبیشک مونگیو اللہ لطابدار حدرین قسم نے توحید فی الاسماء والصفات دلی یو ټکی لګورای دا وسلا له کوم مشکل رچی ذهن تراشی سلو رش بیتم سفد وصولو کې دی توحید فی الاسماء والصفات دا ستوې افراد الله تعالی بِمَالَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَات فَيَعْتَقِدُ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ لَا مُثِيلَ لَهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ تَوْحِيدٌ فِي الْأَسْمَاءِ أَوْ صِفَاتِ دِيتَوَے يَا وَازِوَالِ دَ اللَّه گَنَن دے جِدا اللَّہ کَم نو مُنَذِ کَم صِفَات دی پَدی کی اکتا دے پدیا سماو صفاتو کی دا الله سره سو مواصل لشتہ لیسا کمثله هیڅ یو دا الله غن دی په نو صفاتو کی او شلشتہ الله پختل نو نو صفاتو کی او ګړن ګورا الله په قران کې بازي نمونه او صفات ځان ته ثابت کړی دی یا غلونه صفات نبی علیہ السلام نه فصیح احادیث او کید الله دफार ثابت دي نمونه توحید فلسما او صفات دي ته دا ټول نمونه او صفات الله دफार ثابتول بغیر دتحریف نه تحریف وکي تاویلاته بعیده ور نه کی او تعطیل دي ته وای چې د شرع او غد خپل معنی نه محمل کی با ذی نمونه او صفات الله په قران کې د ځان نه نفي کړي یا غلوونه او صفات په صحیح احادیثو کې د الله نه نفي شوي دي نو دا غنونه او صفات د الله نه نفي کول او سلف کول دې توحید په اسماء او ادا کول د ټول خلاصه ده وسری شریف او سی روایت کراغلی و یک مسلمان چې ساری سبحان الله او بهمدہ سنځړي وي لګناهونه کد سمندر د زغم رہی الله به معاف کیږي ځکه سبحان الله کې سره الا شریکان او ګونو نه پاکه لګرکم سيزونه ځان نه فکرې او سبحان الله کې غټول نه فشور الحمدلله کې دا غټول او اثبات چکم صفات او اسما الله جان تسکلی ثابت سبحان الله و بحمدی ټول دین په راځه باندې زمونږ ټول دین سره په سبحان الله و بحمده کې راځبې ځکه قران کې یا اغنونو صفات دي چې لیزان ته ثبوت کوي یا نفي کوي نو انبیاء علیهم السلام د دعوت د خلاصه دا دي توي توحيد خلص ما والصفات نو الله دول نمونا وصفتنا دا الله دشان مناسب منل دارنگ دا, دا الله صفتنا نور مخلوق لنسا بتول او پدي نمونا كي تحريف تعويل و تعديم نبول دیتوی توحید خلصمہ وصفات امیانا اللہ دا صفاتو احل علم اقسام ذکر کریم اقسام وصفات بیتبار تعلقها بالمشیت والارادة تا اللہ صفات پدرک اسم دیدہو لباوین یو صفات محزدی ای صفات محزدی داوی صفات کی صرف د الله پورې خاصه مخلوق ته دغه استعمال جایز نه ده لکه ګور الله ثوابت الرب رحمان دا بل چاته نشوي دې ته وي صفات مختص الله شفاتونو مخلوق نه استعمله اوهای لکه ځمونه بعضي عوام وایي ابازی علمان په منبر وی وی رحمان بابا وی نو رحمان الله <سؤال> اللہ دے عبد بابا لیتا یو زن ممکلو یو شیر موقتو نا بیدی منوزن یو تالی بلیم از لمیوی دی کام عبد الرحمان بابا زن لم رحمان نوی دا دودرحمن باب اấyه شهن دother ویما عبد الرحمن تج رحمن و ای کافر ده زعبد الرحمن دخпри رحمان عبد الرحمن 107 سفوی، فیب están بهت غبر آوان. دواب فوی من خوInt هفی کری dig ویما عبد الرحمن تج رحمان و ای کافر ده زعبد الرحمن دخبل رحمان عبد یوې ناس ی ن مستستا حالله دی بخله ورته وکي مله چې ده کوي غ رحمان با وئ نو چا ورته ووي چې دا خو تاو رحمان وي صیح دی دهغې او خاهده وخوا هغه درته نهوه و یجوو ل یجوو ل شورا ماله یجوزو ل غ ويشااعرانو لاغه خبره جای دی چې بل چاله جزې هغه تاسې به را شاعر ته د شعر جوړونو د فار د قواعد لهویو صرفیو د خلاف کیلو خیر دا معنا دی چې شاعر د الله او د رسول مخالفت کوي خیر دی قومو تاسو وینئ کول په خبرو رسېد کې نه شاعر دی او که غیر شاعر د الله او د رسول مخالفت پار چاڅې ده حرام دی دزا الله ځلی صفات دی ګور زموږ د ملک عبدالسلام ته حلق شوی صحاب <سواً> درثوي عبد الرحمان تر رحمان وي عبد الرزاق تر رزاق وي دې الله صفات محض ا د ان نور نم مول غو پښتنو په نصیب کې دي ګنې نو نم په هغه غاده یې څوک نه مني مول او روانول تا ګوره د خبره دا دې دې دې کې صفات کی صرف مخلوق مخلوقات او پوره خاص خالق تا داغی نسبت کول جیز ندی لکتو فلان کثیر الاولاد فلان کثیر الاقل فلانی اولاد دیر دے فلانے خوراک دیر کئی دی. دادا چې صفات دی چی دې نسبت خالق تا روا ندی نا جیز دے جو کس پا صفات مشترک دی اگر صفات چې د خالق و مخلوق پا کی رحیم اللہ تم او مخلوق په منځ کې مشترک وي لکه رحیم الله تم وای او الله حبیب بارک وای او بالمومنین رحوف الرحیم سمیع او بصیر خو دې ته اهلی لمو مثال زده کوي وې د اشتراک لغزي د اشتراک مانوی نه ده دې څه وای اشتراک لغزي وای اشتراک مانوی نه ده پکه ما معنی الله رحیم ده پاغه مانانا مخلوق رخیب نشی کیده په کوم امانا چې الله سميع او ریدون کې او بصوير ريدون کې پاغه مانانا مخلوق لشی کیده دي و دې وجه ټول سورې بنی اسرائیل کې ویا ترাজি هغه دې کې بیا دې وخبال دا لا کوئی دمانه غلطه ده نو معنا درسته نه ګوري یا ځې صفات بوسراکاو کې دا جواز وی وګورې د سورې بنی اسرائیل اول وګورې اپتدار پلسمی پاری راوالا وئی پا رمبنی آیات کی وئی انہو ہوا سمیع البسویر آبا اخکاری در اللہ رمبنی آیات کی اخکاری دیدے کی علماء یودہ مانا کڑی انہو بیشک دغا اللہ ہوا سمیع البسویر دا اللہ او اوری دنکے اولی دنکے لے بازی مفسرین ویدی انہو زمیر نبیر سلام تراجیر سبحان اللذی اصرا بی عبدی ہی مدال اللہ حبیبی بی سمیع او تاسو سمیع او بسویر ای کنی او زمان او رئی او تاسو سمیع او بسویر پا یو مانا دی او اللہ سمیع او بسویر پا بلا مانا دی د اشتراکی لبزی وید نو کتا سی مانا چاو کازی ریتا وردار بی پرزوری کنی اللہ سمیع او بسویر دی او بند سمیع او بسویر دے تقبل شاد مطابق نو دیتا آغا اشتراکی لبزی وئی نو دا صفات پدی اعتبار گری کس ملی او صفات دا اللہ آبائی صفات الله اللہ عز و جل تن قسمو الى اقسام بی اعتبارات مختلفا ندی نور تقسیمونا کئی خوبا اعتبارات مختلفا و سرا و رکل تقسیم بی پی اعتبار در ثبوتا و دا عدم نداؤ لما آغی تسوئی و هو نوعان پی زمش بی تمسا فقی صفات ثبوتیت صفات ثبوتیت دیتا وی و هی الَّتی اثبتها اللہ شفاعت ثبوتيه دي تاوي چې الله خپل ځان په خپل کتاب او کلام کې ثابت کړي او رسول الله عليه السلام ورته ثابت کړي لك حيات علم وجها نزول استواء وایي کړه الرحمن على العرش استوى اتا سو حدیث اور ازلی صحیح نو حدیث تے کہ اللہ د شفی په دی اخر پشمنی کی نزول کای اسبار د دنیا تا کما یلیق وی جلاله ذاتوی صفات د مدح او د کمال زائد قسمی صفات سلبیه وہی الکی نفا اللہ النفسہ او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم صفات سلبیه دی ته چ الله د ځان دا منفي کړي یا رسول الله عليه السلام د الله د ځا ته عالي نه منفي کړي کله موت لکه الله باندې مرګ او فدا ناراضي كن نو ونوم وجيزل ون و زلول الله ظلم نه کوي او دا ټول صفات د نقصان دي الله د زین بن نزه او پاک دي الله او ولا یز ربک احدا سربت اچ شر ظلم نکای او بیا د صفات دیم قسم تکسی مدار ہے بے تباره ادله ثبوت ها او نوعان یاوته صفات خبریه وای صفات خبریه سی دی وهیه الصفات اللتی لا سبيل الی اثباتها الا السم والخبر عن الله وعرسوله صلی الله علیه و آله و سلم صفات خبریه دی ته چې دا غیده 파ره بغیر د دینه بل لار نشتا چې تا اوری دلیل دی الله رسول خبر در کرے دیتو ای صفات سمعیہ او نقلیہ او دا بیا کل ذاتیوی لکا وجہ یا دیت او کل دا صفات وی فیدیہ لکا فرح او زحق ایک پسیح احادیثوں د دیتی صفات و ثبوت اللہ کما یلیکو بشانی ہی و صفات سمعیا اقلیا و ایداغا صفات دی الَّذِي يَشْتَرِكُ فِي اثباتِهَا الدَّلِيلُ السَّمعی النَّقْلِي وَالدَّلِيلُ الْأَقْلِي اے دی کی دوارا قسم دلیل راجمہ دی سمعین اقلم دے او اقلم او دا کله زیاتوي لکه حیا علمه او قدرت او کله فعلوي لکه خلق پیداول ولاتوا او ورکلو د دا دصففااتو مختلف ق تقسیمو په مختلفو اعتباراتو سره ز کسم دی د الله د صفاو. به اعتبار تعلق حواذات الله وافعاله به اعتبار د تعلق د صفات و دا او د ذات او د افعال د الله تعالی او د ذری قسمت یو د صفات ذاتیه وي چې لامه شدफार پاوې متصف ده او ذاتي جداګی لکه علم قدرت حیات شمع او بسور لدل وجهه یا نو دیتا صفات لازم و ای جو ام کسما صفات خیلیه دی ادا غلی و ایلتی تتعلق بمشیت اللہ تا مشیت پر تعلق دی انشاء فعلها و انشاء لم يفعلها کخخشی نوبے کی اکخخخشی ننبے کی لکا استواء علی الارش نزول الى السماع الى سماع الدنیا دارنگے غضوب فرح جهت ذات صفات اختیاریہ ہوئی۔ بعض یہ قسم درنت کے سمو دسو۔ جو توحید اغا درو اقسام کی توحید فلسما و صفات دا درو کے سمو۔ بعض خبرے دسی منکرہ یا سننے ناغد اكو ول سلبا دا شي وی چډيري درجي وي دي نهي بتا صبح کثري قبضه باندې کوه غوي ته پويږي د داغه څه پوسو کوي البحث السابع تفصيل الشرك و په بحث د شرک تفصيل دغه توحيد مصالحا داغه معناي لغوي اصطلاحي او وقصا مخلسول هر کله چې اسباد د توحید او نفي د شرک د قران موضوع نوشم تفصيل د شرک ذکر کاو او توحید بفي جندله علي شي چې کله شرک پيشت دي زکه شرک د توحید ضد دی او قاعده دا ده علي شو او تعرفو بے ازدادہا اشیا پخپل و ازدادو پی جندیش ایک ساڑھا نوے گرمی بچاسو پی جندہ گرمی نوے ساڑھا بیسنگ پی جندو کسور اونوار نوے ہر شئے پخپل زد ترسدی پی جندیشی نو دے شرک مانای لغوی او استلاحی شرک لغت کی ای صدارہی طویلش او شریک حصدار تا ویلی کی د نغاقو کتابونو اشرب ان نسویب براختا ویلی جمع اشراک رازی او شرک ویلی کی حبالتو سیت تمیں دا اخکار اغجال تا چه اخکاری و غڑا اپا غیمان اخکار کئی او یو د اش اشرهکا شرهکا ودا عقد بین اثنين د دوو په مانسکي سموامله را یا د دوو نړیسي چې دوی په مشترک عمل کوي نو دوی ته وایي اشریکا دیتوي اشریکا لغوي معنی د دې قران حکیم ذکر کړي اے د شريك معناي لغوي څه ده شريك وئي يي څدارا اي تا او شريك وئي هي څدار تا يا کومه سوره توه ايات ګوري ذکري لغوي معنا طرف ته اشاره کوي ګوري سوره توه هاش پانسمه فارك او او داغي ايات ګوري دو دیر شم نمبر ايات ګوري موسی عليه السلام د الله په حضور کې سوال کوي ذ خپل روح بارک وي واشریکه فی امرې الله زبادارور هارون علیہ السلام اسدارو ګرځوی اغل رسم اپدیکار کی زه د خپل پیغمبر جوړ کړم زبادارورم په پیغمبر کې او ما سره په پیغمبرای کی شریکدار کی و اشריק هو فی امری او شریک دا هارون علیہ السلام زما سرا فخار زما کی وګوره سورہ النساء آیات حواله لیکلی سلورمه فارا دولثم آیات دے اگر چوکتے وګوره دا جملہ دا پکې فاین کانو اکثر من ذالک فهم شو را کا او فث ثلث کچرت وی دای دیر د دینام نو وی بدای هی سداران سره روپ دی آیات کې شدا په یو شتمه کې راځي آیات لیکلې اتو شتم نه وردا آیات پر زمي له وګره دینم د شرک معناي لغوي په انتصرګنديږي دورا بل دورا بلکم مثل بيان کړنی الله تاسو د پاره مثال من انفسکم تاسو د نفسونو نا حللکم مما ملکت ايمانو ایا سدتا سود فار دا وحانا چې مالک ان شوی من شو را صداران ای سدار فی ما رزقناکم په هر مال کې چې مفتا سو رزق در کړي فأنتم فيه سواء چي ايتا سو په مال کې برابر تخافونهم یریگیتا سود دینہ کریفت گمن فشکم پشان دیری دوشتا سود خپل هم جنس او خپل نفسونو لا ورته کی درې شې زون نفیکت ایو استه غلامان دی دک په خوا اوس مریاو نشتا نو مالک لوی وې وې دیتا سرستا مال کی صدر جوړی دیش د تا سره ستا په مال کی شریک جوړی دی او د برابر جوړی دی ته د دنه یاره خطره کې زمونږ مقصد پهڅک شوه دا پهنادي صدارهو را ځي نو شیک و صدارته لارنې سر زور کې هم دغه مانا را دا لغوي مانا د د شرک ذَرَ بَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاء عام عَبْدَ آيَاتِم چې موږ ذکر کړل دي کوم د لغوي معنا طرف اشاره ده بیا په یو او یې ما شفه کی دي چې شرک اصطلاحا او شرعاً څه وایي نو الشرق استلاحا و شرعا اتخاذ الشریک او الند مع اللہ عز و جل فی الربوبیت والعلوحیت والاسمائی والصفات شرعا شرق دیتا وئی تا اللہ سرسوک شریک او عصدار جوڑے پروبوبیت کی الوهیت کی اسماء و صفات کي دا خدا سمح الله او بي جندل کړه اوباي چاو جندل دا سوجت کيږي پت پروبوبیت توحيد دري اکسابو ها في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات پدې دړي واره سینو کې دا الله سره سوق شریک ګرځول دي د شرک اوسانکی علماء اکثر مونږه واه مو ته بیان کی موای د شرف فساده الفاظو کې امام روحلمانی او نورو علماء په تفسیر د سوره مایده اند مایده کې د شې وی دی وايي اسان تعریف د شرک سره چاغه عوام مستتا سو پښتوک خیې د جملو عبادت او مستحق سوکته با سیوا د الله نه د بل چای عبادت او بندگی دی شرک وای هغه با سیوا د الله نه د سن دا بوته ورنا غټه دا مړې دی ژوندې دی پیر یاد دی شاناندی وحشته ورته عبادت او بندگی کوي ته سوې دی ته شرک وای ادي ته وای شرک فی الاولوهیه او شرک فی العبودیه سچاته یې چوي ها سم و وایي ووا ت لته وواچ تا مغللب به تاله اب نه دللم به تاار خل وای یو کېسم خل کې نو په نته واییه چې سرې کوم تا د پاار و شو خو شاي خبره درروه ه که یو کېسمې سره چې د ب وواهسوره لاس مژ وایي نرولي ممسه شو نه زوبله له عوام چې تاسو له یویاچ او یو ورو کیدا تلاوت ورته ناتنه ورته نو دغه بشر له وی ایمان له دې څخه تلاوت راځي چې هغه نه اوونه له پیسي ورکی هغه لاړو زور ورو کی دکان کې بي څو وړک بیا زرد راغې ماته نور برځه اولې صبر او چافق کې نه کولی زم شي کله بتا یو موزه مشه چې بندله عواما یو زلیل زکه بل عوام څه شو څلثه شپې دی پړه توه یا اوونه باندې تاریخ د شرک سره ده ها له ما چې کبالفاظ ویلي چې 포르투ګي سمسم یا باجې صلی فلک به پوش اتل چې وګون دي ځای ده خبره نه دا ورې دونکي خلک به وایي دا له څنګه طالبان یا بای زبیاو او د شرک ولې تاریخ سره ده د جمله عبادت مستحق څوک دی ما سیوا د الله نه د بل شی او د بل چا عبادت او بندگی دي د شرک وای کا او نه دغه کګټه د انسان د کمړې د یونده نه خپل استاد د خپل پیر دی خو چې ول د الله اون ته عبادت کې نو دي تشرک فی عبادت وای تعالی اون دی ورته روکو دا الله اون ته سجده کې دا الله ان کی رب حاجتونو کې رب علي دا الله دداه په نوم نذر مڼت شکراني ورکې ها اوس په بدل د شوه یکه نا باندې او یو څړې سپیڅلې خبره تیری یا تری یې ریدو نه غوا یې کور لږه وپراسه نو یې چې کور ته ونه او دروازه بنده کوي اوس بزي هغه وله ززه یې راي ولاه فکر را وس خو به درځې کنه کوسم د درځیا وای اوس وای وای ته وایو چې چالو ا خبر له وو په اړه وو په اوه وای شي تیچی اوس نه خوړې بیا ورسو چې څه جوړای شي وای خبره خراست خني اوه وره غوام نه سنو چتکړی به وایو وای دمره پهڅکوي دروړې لابلې کې نه پای نه نه دمره پهحلالول پکا نه کېږي وای نه ها دا ګورې ته څو غوړې لته څه دي خیال څه پد څه مرګې ده نورې دمته چې هراله پوری دا یو ځای دا حکومت چې خیرات مو کړي ها وای ته تاوجي دا خره په چې تاسو د الله دینس د کوي دو کسم د شه تاریف دی د الله صفات مختې او اسماء مخت او دا د الله پې مختې دا, دا صفونه ماوا د الله نه بل چاه ورک د الله خصوصی صفات دي لکه هر زه کې د علم او د قدرت په اتبار موجود دي هرڅه به بندم هر زه کې موجود او حاضر ناظر زه یا به عالم الغيب څوک دي اولاد ورقوله ول څوک حالات او بدلون ول څوک دا غبونه او جړاګانې څوک راولي او خوشحالي باندې بدلی څوک دا ذات الله صفات دي ذات صفات کده بلچا له ورکل نو دي توي شرک او د شرک مذمت قران کې زي په الله کړه لقوري سوره نساء سنورم afar کی پزمه afar کی سوره نساء وګورئ او آیات مبارکه وګورئ اثم سلوي نمبر دشر کی استراحی مزمت اللہ قرآن کی زیف زیکڑے پی زم پاردہ اویات ده اتم سلوی اختم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا ومن یشرک باللہ ویغفر ما دون ذالک فالقدف ترا اثمًا عظيمًا إن الله غشكال لا, لا يغفر بخي أي يشرك به ذا شرك و كشي دل الله سرا اګور د آیات په معنا سن پوي کې هي الاياز بالله چې شرکو کو پجوت دي توبه او د دې دی دي شرپا کې دي مرشو نو الله ورتهوس مافی نه کوي داه نه ده کې چا شرک کو د تووبوګاز اوګې تو به قبوله نهله تو بخو د هر چا قبلږي چا شپو کو د شپ کې د منړ نو ان الله حاله یاخیر وی شقبې ه ب ش الله بخ دا نه کوي دا چې شرفوکړیشي د د الله سره. او پدغ شرک دا سڑے مرشو، ویخفر ما دونا ذالک لیم یشا، او بخنک ویحاغا، دہاغ گناو نوچے کتد دی شرک ندی، ککبائر دی کسو غائر دی، خولی مین یشا، چالے چپوخشی، یو سڑے مرشو غٹ گناو نیکڑی واری کڑی، نکو خوحے شی بی توبی بے ور ا کفو خند شو دغه پاندازه سزا اور کی و مې یشرک بالله او چا چ شرک کو د الله سرا فقد افترا اسما عظیما نبي شک جوړ کړي دی ګناه روا داسه یاد دی کی به امرازي وګریو سرش پاړه سم نمبر دی سورہ نساء کې دیت شرعن و استلاحا شرکوئی چلا داغی مزمت ذکر کرے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَخْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ دُوَلَّ دُوَلَا لَمْ بَعِيدًا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَاللَّا لَا يَخْفِرُ نُبْغِي ايو شرک بی چې دی الله سره شرک کړې شو د شیر پاک دی شوک مورشو نو الله غفينا ويغفر ما دون ذلک لمن یشا او بخیا غناونه چې دا وا او کتد دی شرک نه لیمیشا چانه چې په خشی ور د دود دا نقیز دی د فوق او کوئی پور تا دون وي ختوالي تا دون ما رحمت از شرك تا حقت از كفر ما ويغفر ما دون ذلك لميشاء او بخي هغه چې ښکارتي د دي شرك نا وارد دي ال وي ګناونه دي لميشاء او چاله چفشي وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَارَغَ شَأْنُهُ شِرْكُهُ وَاللّٰهُ سَرَا فَقَدْ ضَلَّ ذَلِكَ وَالْعَالَمُ بَعِيدَا نو بشکا گمراه شوه دے تو گمراہ ای لو اشاره تر کی سورم مای داو غورئی چې شرعم شرک هغه چې لیدا مزمت ذکر کړي سره مایه د وګړې شپګه م بارکي او آیات نمبر لقد كفر الذين बेशक کوفر اختیار کړل د هغه کسانو قالوا چی غيواي ان الله حش بشک الله هو المسيح ابن مريم ذا مسیح علیہ السلام د چې زوی د مریم بی بی دی وقال المسيح فرمایلی مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل او الله یاواد په دته بندګی الله ربي چه رب زمانه و ربكم او رب ساشول يقره دو عبادت کو عبادت ما نا او کی عبادت او کئی عبادت مشرکان کو ترک نہ یو عبادت کو ہی یو پر خاص کو تی تاش مشرک نہ تی رشف چاغد اللہ عبادت او بندگی نہ کولا خو د خپلم کولا الله ما ناس عبادت بے خاص کے یواز عبادت او بندگیو کید الله ربی و ربکم چرف رب زما رب دے اور افساد سو دے انهو بشک شاندا دے مے یشرک بالله چا چ شرک کو د الله خراب اكم جو تفسیرو نماور دل د شرک د دین کے امام روح لبانی غشان کړی اوئی شرک ستوئی انہو من یشرک باللہ شیعا اے فی عبادتی ہی سبحانہو شرک سلوئی اللہ پر عبادت کی اوش شرک او فی ما یختص بہی من السفات والا فال یاد اللہ صرف اپنی صفات مختصو کی سب شرک کا نسبت علم الغیب لکہ دے علم غیب نسبت مخلوق لکے مُڑی مُڑی خوب بے خوب بے اللہ اللہ و احیاء الموت بالذات مروجوندی کول بالذات اے السلام مروجوندی کول خو به اذن الله دا الله په حکم سره د دې کې دا دوه تفسیرو ده مختصرو الفاظو کې کړي انه بشک شانداري مې یشرک بالله هر غشا چې الله سره شرک کو شرک سدې دغیر غیر اللہ عبادت و مندگی کئی یاد الله صفات مختص سے بلچا لور فقد حرم الله علیہ الجننتا بیشک حرام کرنے الله باغبانې جنت ومعواہ النار او زید فات کی دوی اور دیل ومال الظالمین من انصار نه د پاره د ځالالمانو شوکم دا د ال دا راځې چې د ظالبانو غړی را ډه پلیه دلته و مانې زالی بي ده می نه د سوال د ک دا و پرس د کبد پ لا نه الله ذا راغې نو مو په ډلو پهلو خلش د قاود باره کې وي چې د معذا برغې په معکانه له هو من فیتیین بیا دل مالانو چې ما سره اخلاص کړې وي فرون چې الله غرقولو نو غلخره حناشت نبید بار د ظالمانو چې الله عذاب دنیا کې راشي بیا اخرت کې دې پکړ کیږي من انصار شو کندار نو دار شرعنا و اصلاح شر لکو گرئی تاسو جی بارک سور حج و اللہ سم پارک رازی سور حج و اللہ سم پارک رازی آیات گرئی داغی یو نمبر حنفاء لله غير مشركي نبي حنفاء يودر سمايات دي حنفاء لله ميلان کون کی شي ذہر یو باطل دن لله الا تا غير مشركي نبي پدا سے حال کی شي شرک اون کی دي الله سرا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ چَاچِ شِرْكُ قُدَ اللَّهِ سَرَا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا نُتْبَوِيقْنِ دِرَوْغُرْزِدُ دَاسْمَانَّم فَتَخْتْوَفُ فَتَخْتْوَفُ هُدْوِيرُ نُؤْتَخْتُو لُدْلَرَ خ په فاصل کې مغج کممدانه په مخوکه راداخلي فختو په او تختو د لره مغانو او تهوي بهیرریو یاو غورځوو د ل رسیله هوا هووافی مکان سلی په یوځې لرې کې د خلکو نام تدا را شرعانه اصطلاحن شرکو چې قران داسې مذمت ذکر کړي له او احادیث مبارک په شرکو مذمت کې راضي کاته زوایي چې شر پرد کې احادیث دی وګورو د سورې نساء اولنیه یا سره امام ابن کثیر پیر شه را راځه پکړي تاسو ولې یا سم یو کړه اتم سلې وخت سم هغه کې یوسف پهانی او صفه دا احادیث مبارکو ندکی کلی دا شرک و مضمت کې کلدا سی یو مسئلہ سرے خو خوچ زی معلوم وی نو مسئلہ اسانا شی کلدا سی چی معلوم نی نو مسئلہ گرانا شی نو دا شرک لغوي او استلاحی تعریف ماشا اللہ تا سواؤ رے دو اس شرک اقسام ذکر کوو زمو مشایخ رحمهم الله د شرک акчаب ذکر کړی خدای آواز دې دې ذکر کړی ته دې نبخت نور او لماو د شرک غن акчаب ذکر کړی وی کله راشي یو مسلیفه تني د شاس رکینا او حسد خلق وي دې کمز نه دا ذکر کړي وی آواز دې دې دې نبخت نور او لماو څخه تقسیم د انواع د اقسام او د شرک کړه ا دا ډیره مهمه خبره ده نو دا ټول بنین او بنات طلباء او طالبات دې سوچ شرواوري چې ناموږ ټول د شرک نو ساتي په خپل رحم او کرم ککم مو پیجن دو شداغې نمو مساعدي ککم نه پیجنو شداغې نمو ولا او ساتي نو دا زمو اصول کې مهمه خبره ده گفت محمد شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہی یو لوی عالم تیر شئی او لوی اداره دکرا شئی کی دا غیق کل تفسیر د معرف القرآن اوامو خواسو ورطا محتاج دی او مفتی سے ام دیدی رو لوی صفاتو خاوندو اللہ دی قبر دانواراتو او دبخن نڈکی دې تا حوالہه استاسو نوکته د سورې د صح اتم سلوې ختم د دې آیات په تفسیر کې د شرک تعریف او اقسام ذکر کړي چې څه در معلوم بیا وایي دا د اقسام ذکر کړي دا د 2 جلد او 430 صفحات کم معارف القرآن چې مشرک ته په اړه کې دي مفتی صبح رحمت اللہ علیہ وئی شرکی تعریف اور ان کی چند قسمیں دا شرک تعریف و داغی و سو قسمنا تاستاذ اصول کی پدری او یعیم صفحہ کے دے جو یہ اٹکی لگو رہی کی ذات کے بارے میں جو عقائد ہے دا اللہ دا ذات بارے کی جکم عقائد تھی اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لئے رکنا یہ شرک ہے دا سی عقیدہ دا مخلوق د پارا لرد دیتا شرک ہوئی ان کی کچھ تفصیلات یہ ہے دا غیبات دیتا تفصیلات داری علم میں شریک تہرانا اللہ صلی اللہ علم کی شریک یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو هر خبر خبره دی او گزر گیا دی او پیرسه بارکیدہ عقیده لره چې زموږ د ټولو احوال او غنه هر وخت خبري مریض وای پیر زماد حالاتونه خبر ده دا صفت به چاره دا د الله دی نجومی اور پندټ شه غیب کی خبره دریاف کرنا د نجومی او پندټ نه د غیب ته پوسونه کې ير نه قسمت کی وسیل ازمان د شېف کې وځي ازمان فار د شېفو ګورا یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقین یقین سمجھنا دیو بزرگ په خبره کې د فالو کو تو یقینی ګنې یا کسی کو دور سه پکارنا دلر نشاله ور اوره سی ګوره مدد شي اور یې سمجھنا کې اس کو خبره ہوگئی او دا غنل چې خبر خبرو یا کيسې کې نام کا روزه رکھنا د چا د نو روزه ديول اشراق فی التصرف ورغه مطلب کې اشراق فی لم ذکر یعنی کيسې کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا چال رفع الق اسباب د نفی او نقصان اختیار من گړت کسی سے مراد ما ناچا نا مرادو نه غختر روز یو رولاد باغ نا د چانا رزق او اولاد وغختل در کښنده عبادت می شريك ته هرانا الله صرف عبادت کې څوک شريكه کسی کو سجدا کرنا چاله سجدا کې کسی کې نام کا جانور چھوڑنا د چا د نوک جناور پر غل جدا دغه په نوم می پرخ او کسی کی نام کے منت ماننا دچا نظر و منخت منن کسی کی قبر یا مکان پر تواف کرنا دچا د قبر او دا زین تواف کل تواف عبادت تے دا بلیو اللہ دا پارا کیوی او اللہ ویلی ما دا د دا کابینا راتاو شئی خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دینا د الله حکم مقابله کې د بل چا خبرې ترجیح ورکولو اې د الله حکم دي د الله رسول حکم دي قوت د هغه مقابله کې بل غره کې رضا خدای د الله او د رسول سره برابر سکه چې د فاسه د کوبي کشي کې روبرو برو رکوع کی طرح جکنه د چاړو د د رکوع د دې در لکهبال د خلق دی اوغه مور خپل ارشخرفاه پیر مودا ته د روغو په شتل کې جدي کسی کې نام پر جانور ذبح کرنا چې په منو باندې زناور ذبح کول دنیا کې کاروبار کې ستارو کی تاثیر سے سمجھا د دنیا کاروبار ته د صورت تاثیر دې او دا نوجوم او ستوري مؤثر حقیقی غنه اور کسی مہینہ کو منحوس سمجھنا وغیرہ میاشت تصویر گړن لکه دا وا مو کې وای دا رس پیران لا میاشت پیران ک په دې کې څوک ټکرہ ببو وې د圣 د شرف اقصا مو کې ذکر کړې نو ګرم مفتی سه په مختصرو الفاظو کې سمر سمر اقصا د شرف ذکر کړی او مونږه تاسو له مخې دایې هي ای دا شلیکه داواز انا او باز خلق ديده له بهر در سونهوري دا داسي وي چيني با ګټه تفسير او کله په کلي سيواشي بددبته رواي دا زموږ داسي وي چې په خپل درک کې نه کې دي چې زموږ له سوزه دې موږ د دې کې په ځزې له اوسوک سوال جواب یې 40 منټ جوړ شي خو عام عادت زموږ سره په دې کې هودره لا مسله یا ده کنه پرونچا سولا دې زوها کړو باه دې کور صلات زہره کوي اچا څه پریشانې دي دعا غواړي لی؟ ولي په شوق شوق اخلاص سره دعا غواړي وایي هاوایې دی په کوم مسلمانانو پریشانو له دعا غواړي الله بستا سمه پریشاني ختم وي دا یو مسله ده وايي په ټولو کې زړه کوم دعا قبليږي چې غیباته سره ضرور د پاره دعا کوي لکه خبر نه ني اتوی الله فلانے بیمار ده شفا ور کی پریشان ده الله پریشانی ده کی نو یومانه کراش او دیو کی سره وڑاړي چېوی الله فلانی پریشانی ده کی نو وي کا ولاکه مثلو الله دې دا دعا قبول کړه او ستاد انده سي پریشانی ختم پکی دی وجه زمون مشران او ذلیل وې چې کله به وی چې نو سوال زرق قبول شي چې کومه پریشانی به هغه سوالونه به نور لګول دغه ناس راتونو مد پر څه کوي دعا او وړی نفع نکړي ځان زل فارغ کوي او بیا راځي و صلی الله